«Ну, навіщо ти так, Дашо?» «Це не я, а Галина Сіра». «По краплині розіп'ють соловейки воду, і на чистім дні знайдуть молодість та вроду». Примітка. Галина Сіра. Пісня. Все. Дякуємо за увагу. Даша з гіркою іронічною посмішкою зробила кілька слабких уривчастих оплесків. Даремно ти так, тихо мовила Маргарита Ілівна і повільно підвелася, давши зрозуміти, що йде. Даша опам'яталася, їй стало ніяково і соромно за те, що думала тільки про себе. Забувши, що Маргарита Лівна теж тяжко хвора. «Стривайте», – сказала Даринка. «Не йдіть, прошу вас». А жінка зупинилася. «Даруйте мені, будь ласка, я, я дурна. Я несосвітенна дурепа», – сказала Даша, жалкуючи про зроблене. «Не дай жорстокості». Пробратися в свою душу. Тихо, майже пошепки, як якесь заклинання, вимовила Маргарита Ільвна і додала: Навіть зараз. Увечері чергові медсестри допомогли Даринці сісти в інвалідний візок і вивезли її у коридор, де всі вже чекали дівчину, щоб почитали їм вірші. Цього дня її згасаючий голос звучав тихіше, ніж колись. Але оптимістичні нотки робили його ще чистішим і більш ніжним. Іноді хочеться небувалого, іноді хочеться неможливого. Щастя, як день у маю тривалого. Кохання, як сад у цвіту. Щасливого. Даренка не робила зупинок, не оголошувала авторів. Один вірш зливався з іншим, утворюючи суцільну довгу пісню. І лився найчистішим звуком, пестячи слух змучених людей. Коли тобі я вірю, цілий світ готова я лиліять і голубить. «Здається, я збираюся в політ, коли ти шепчеш, «Будем разом, Люба!»» Примітка, вірші башти. Голос дівчини лився по коридору, заглядав у найвіддаленіші палати, немов ніжна музика, і життя оточуючих її людей хоч на маленьку мить, здавалось яскравішим і радіснішим. Розділ 45 Тихою, щемливою, заспокійливою радістю наповнювалася душа Даші, коли вона писала листа Сергію та отримувала від нього відповіді. Він став їй вірним другом, якому можна довірити найпотаємніше. Вона, як і раніше, писала йому про все, але ні слова про свою хворобу. Сергій запропонував Даші написати про все своє життя, починаючи від усвідомленого сприйняття цього світу. І Даша писала. Спочатку про ранні спогади з дитинства – про брата Олександра, про подружку Світку, про маму і тата. Сергій, своєю чергою, розповідав їй про власне життя. Разом вони прожили дитинство, шкільні роки, першу закоханість, навчання, початок самостійного життя. Потім Даринка в своїх оповіданнях дійшла до моменту, коли вони з Льошкою поверталися від його батьків. Коли Даша підійшла до цього періоду своєї біографії, їй стало важко писати. Вона знову і знову подумки переживала ті хвилини душевного тріумфу, коли її всю розпирало від радості, коли світ здавався таким прекрасним, а майбутнє – Утішним та безхмарним, якби, якби не те фатальне перехрестя. «У той день був жахливий туман», – набравшись духу, написала Даринка. «Було схоже, що хмари впали на землю, немов попереджаючи водіїв бути пильнішими та уважнішими на дорозі». Напевно, хтось цього дня збирався в дорогу, але через густий туман відклав свою поїздку. Йому на роду було написано уникнути небезпеки. А хтось інший не звернув ані найменшої уваги на пересторогу матінки природи, покинувши поріг рідної домівки, щоб не повернутися назад уже ніколи або докорінно змінити все в житті, як я, наприклад. Але те, що це був фатальний день не тільки для мене, я тепер знаю точно. Сергій, Дашо, Люба-Даринко, як мені близькі і зрозумілі твої слова. Чи можеш ти собі уявити, що того дня коли ми виїхали з Віталіною з Дніпропетровська з наміром відпочити в Карпатах, теж був страшний туман. Я багато років за кермом і знав, що в такий день небезпечно на шляхах, але вирішив, що туман зі сходом сонця розвіється. Сергій замислився, випростався і сперся на спинку шкіряного обертового крісла. Після тієї аварії він, діставши травму хребта, не залишився інвалідом завдяки якійсь дівчині-медсестрі. Але й досі великі навантаження іноді нагадували неючим болем про той нещасливий день. Зараз він написав Даринці, що прийняв рішення виїхати в дорогу, розраховуючи, що туман зникне. Він був завжди відвертий з незнайомою дівчиною Дашою і подумав, що буде нечесно збрехати на цей раз. І він написав про те, у чому весь цей час боявся зізнатися навіть собі. Сергій написав, що він мало думав про туман. Він просто не міг далі мовчати, і відкладати розмову з Віталіною про свою хворобу та про Аліну хоча б іще на день. Сергій, зараз я розумію, що для зізнання у своєму гріху не треба було вибирати дорогу. Про це можна було поговорити вдома або десь в іншому місці. Але так уже сталося, що я прийняв рішення – виїхати з дому цього дня. Віталіна, як завжди, довіряючи мені, не стала заперечувати. І тут Сергій відчув жахливий моральний тягар і вирішив дати собі перепочинок. А що ж фатального сталося в той день у твоєму житті? поставив він Питання Даринці, чекаючи відповіді, закурив. Почав походжати по кабінету, розминаючи спину. Через кілька хвилин йому належать подумки пережити найчорніший день у своєму житті. Сергій став продумувати, як він буде про це писати Даші. І знову згадав медсестру, котра тоді схилилася над ним. Тоді у гарячковому маренні йому здалося, що це була Віталіна. Та дівчина мала на шиї дві маленькі родимки. Тільки у Віталіни вони були розташовані вертикально, а в незнайомки – горизонтально.